مقصد الکوا تریم ده الله عبادت پکار دی ولقد مقناک الله ده مقدر کړی دا او ایضا ای دل ولکن مجننا فی معایشه د دې په وجه ما تاسو بهات او دغه په دې حضرت نوح او د نوو پیغمبران غاتسک اوسې ده په دې بنیاد باندې راغله وینا مو صاحب یو یا رسول دا الیف لامیو ببارکی او دسوار ببارکی او دبیو ما بار بار خبر اکرده سیق الکلامو في نسلحی و بیانی ما بیانی ما بیانی و تیاد دی قرآن دبی قسم حروفنا مرکب دی تاسوی مقابلن شکولی الیف لامیو هایز الكتابو مؤلف من جنس هایز حروف هایزی دا سر یا غینا ساقتنی و این معلمی که دا اللہ لکه دا اللہ نیترسلو کلو گرم یا بغم برخولا نور نش پیدائش څخه شروع شویلې سکول او مدرسې ته تللې نو خروفونو څخه موږ څو دعامې اچو نورې نکاح پکې بالا نکاح تي ته سورت النملي ده الله ننري الله په قسم خري زایخ حروف بي مخک كلام ختم شو نو یو کار شروع دا ټول یې بځواه او خصوصا ځکه به زایخ نقل کوي د روح المارين خلکې شالک دا حمزه نه کاندي ته مونږ نوی نو دا دی علیت دا ادا کیگی دا حلق دا ایخنا حروب دا حلق ایخنا. دا ہوئی نو من من خارج دا شروع شگی دا پاکاک دا انسان جن لام دا خلی پا دے منزگ ادا من زنج من دی دا قرآن سر تاجو گی نوی پا نو دا انسان اخی ژوند دی همد قرآن سره وی الی پلا او فاطمه په دې قرآن کې په دې سورته کیسه دی دا پکې ویل شي یو ترېخه پکې داشتوله چې زه تفصیل کوم ما هم اوبک نشي چې وکاسې دی دا په ټن نه کړی نو هم احتمالات برابر اړقامې فاطمه کتابو ها دا کتابه انزل الیکا تطلیق له شره دی دا قران دا سوره نمشي نو ها دا سوره چې په تای کتاب باندې جوزه کتاب په کتاب وو دا کتاب ته اونځل اګه ټول قران چې ټول قران منزل نه کو یقیني منزل کیږي نو کم شې یقیني نه راځي ته مویدا لري ګل شه دې اينه دا جورا دي حضور کې منزل کیږي درې نه یقیني دام پکې را فدا کان دلاله اونزل قران اولا ایتنون حیثو اگرانی دی پسی نستا که حردون شک چی دا کتاب دے او کنو ابن عباس وغیرہ حرد اصل که تنگی کروی که تنگی او دا شک لازم و لزوم دی سوڑی چی ناکی تنگی پیدایشن شک پیدایشن نو دام نو تکذیب و, و غیرہ ویدتا خور او او کشاپو علاوی دا اکینایا پروا مسحا تدخل کو دشمنان جسا کئی ينزل من ولادت بالآداء وأيما كان أو حال ما معموله من تنمين الفارتقي لتنزل به ويأتي كتاب باندي وذكره أتذكر بمحل تنزله وفظا الذكر ذكر الناس يحطوك له سي حط بار دکا د ایمان دارو پای تخلي اتقيم ما عليكم والپسي شي قاعده شي ده كتاب لي گړ شي تاسو کو قرآن کې مورته سو کو ولا تتبعوا من دونه متاهات السواد المزلن اولياء المزغاروا فرس الشيطان قاعدا لتشوي لكي يضلكم الحق ويحمنوكم البدع بحق دنواي قايشطبوا معيكي قلي لما تذكروا لغ نصيحه قبل ويتاس تخيب اخرج دنوي من قريه اهلكناها غير قلبي من هلاك قلبي ذکر دکلو مرات نمائ پلکلو مجازات اوئی کلی محلا کردی او من پا تی زیادی کم کام او دیمین تصوئی او ایز دیر سیپ و خاتیبی مخیم ذلما اوئیلو زیادی شیر تاکیل تپار رسی دیخلق دی دیم نا اوکتیو محلا کردی فجا احا با سودا او احلک نا احا کے مجازن وایا محلا کردی ارادہ دا حالا کولو مکردی چا حالا کمکنن بیا پا جا نو عردنا احلاقها راب لاغیتا با سنا عذاب زمنگا بیاتاً فی بیاتی دشپی آرام کیقا پا آرام کی خوش شایل دی وقت البیات او هن قائل د دغرمی قیلو لکی آرام مقیل بیا مطلب دارے یا خو دغرمی یا دی پا آرام ناس او خوش ندی لکا ملکی ما نچ مصیبت راگا دخشن تراشی دخشن بیا علماء کی څه اقوال د احمد الحمدلله مریان په اړه شو او هم قائل توهک ده ځینګر اسمیش کړه او فریضه کړه نو دا چا په تین واوره په کار ده رسول ذکر کړی او کلیه سپاته کی نه واي ز او چې کوم بینه د احمد الحمدلله مریان په اړه طواله او دغه په دا تکرار خل او دا په نو خولې او قائل د قائل ولید شو ها قال یقول قولك ويل قال يقيل قيلن قيلته بالارام الغربي اذا قيل له يقال يقيل بس اذا قال كلام دي باب قال يقيل وقيل يقال يقيلن وقيلن يقال بوش لطيفه الطيم ايش خبره قديه اتيانك جود وتوي باندقون لكله وصفات دي واري من مراد قامس رب الله ذي وحي مغادق دم يا دوستو حكيم سبو تم مغادق تيبوري وازله من حكيم زم دوست کو نوې دا ملاته وایم چې وایي چې من قال قالنا فقط کفر سږه ویناو چې قالنا کفر نو دا نو قالنا وسنو دای دوستان نشته او هیڅ توجه نشته دغه تا نو مې خو یې کنه قال قیلت کفر الله عارف په غرمي څه شي وي زره کو خدبن الله غرمونه دا تاسو نه دولانه نو شو التي فهمت ذوي لخان قال يقول قولنا مشتغي وقال يقولو يقولو قال يقيلو باع يبيهم دي قيلو يطن داغرمي آرام فما كان دعوهن وش غده غيب دعوه معنى ابتعاء ودعاء وإستغاثهم وآخرة ش دي باعياد دي آوة لعبات عظموك إلا ان قالوا هس شئرم مگر داوي إنا كنا ظالمون فختل غالطيبا لإقراركم منجر ظلم قولوك كما كان شهات البطلان هي تحسر الدول وندامته وطمأن شبابه تذاسو ذلك من زمان كانت الدنيا كلها ما نقلت شيء ولا ما اتفق ما غلب خالص بداخل هيك بنصير نلعب ونصير ما نقلت شيء ولا والله مو عاقي هذا غلط خبرها وهاي هاك ولا تهين النجاة سبوك زي سيك فلص المذينة وسلام خامخ من تبوسك دهاري دا په کې حدارت وکړه مدعلې معنی دا وشو ویل په قوم معنی تاسو دا و چې او بیا ونه سوالنه المرسلين چې دا رسول دی اغه د منتقبوسکو نو فيه مرانه منتبوسکي دشي دا ویل دا دعوت او دا تاسو وي بلته جواب و سوال ان الله زان فوقي ده موږ په دې مجلص قضيه او جد ده ده فوقه کنه الته ده مطلبني الته زورنا مقصد ده نزل توي مراكن السؤال طبيخ الكفر في وتقريعهم بیا اعتراض کوي چې الله فرمایي يوم لا يسلم ذميه انس ولا جان ده لقد تو اذا فهمت لا يسلم ذميه اذن توي تفوس کوي موانحیو شیشو مصبت بل شیشو در زان در بوہ کول در پارا مشتی اوشترے در پارا زورا بیا رابل بحثتے چا اللہ تبوس کی نبی ساتے کئی بیا رابل اللہ یکلم اللہ خبری در بسیخو بکری خدا رحمتنا بئی او یا بلو اس تکی در سوال جواب شو سبیان سوری للذين سليم هل بلغك رسولي طالب مسن هذا ماذا ردوا عليكم جوابا صواب بالروايه تبو فتسلموا وسلمت يوم كلامتي عن 40 اي رب يقول ربك الما قال لك يا سليم فطيمه ام لا تعرف قل سيزك الما قال لك علما فطيمه عملتها في ذات في مسبط الما قالك عمر فطيمه فسكت عليه غير خالف هذا البيان بقول سره قلته قضي قشي زمن كله هذا دسيمه من خبره الرسول بما انه لا علمنا ان نكلف بعلمين عالمينا بزوايرهم وبواطينهم وما كنا غائبين نو خير حاضر نو والوزن يومئذين طول قدور زمان الحق ثابت والوزن الحق سوکوی دا وزمو تراشو والحق بایسی پرشو وزمی ساب حقا پا دکر ورسا گدتای ایمام بخاری رحمه اللہ چکالا کتاب شروکی تبی خط وینو لاولنا وحی شرووشی نبیاء کتابو الیمان شرووشی نبیاء کتابو العلم شی نوچه علم فراش نو کتابو البحار شرووشی جو تحکامو نوچه حکام دا فقوة موغایو کنو داگین اوازگارشی نبیابا شی زی زی آخر کی سر کی بیابا کی مناقب بشکی وروا لی پلان که و پلان که پیرم برا انہی کام صالحات بیابا شروکی نمغاز شروکی پیگا ملی قدا سمر قدا کانی پی بیابا کتاب و تفسیر شروکی داگین اوازگارشی بیابا کرای شی خوری بسنگ سکے بسنگ آخون دی بسنگ پر دی بحش شروکی جددین اوازگاری نبیابا کی احکام شرعی سنگ مستمر نږ اړین ټکي او سيګن بیا وکي یتا بولل <سؤال> کېدل جهبيه ته توحيد مساله نجګراب راځي نور لازم نه نو کیتا خپل چې او ځان کنو تمام محشر کې وردا شي وای شي چې وردا شي مرته زلین ماي امو جاهد کا کا خبر کې اگر له علم نه او وزن په معنا عادل او انصاف عامره ما کو را دي د ډېری اور علمائی کے تفصیل آغا اعتراض حوکتاوا مون بطول کوا بطلو تولی کوا کم نے مون سو تولیو روجہ بطلو حج بطلو زکاة بطلو غلاء بطلو داکب سنگ دا اعتراض حوکتا شاہ چوئے تولنیش تلی یہ اعتراض دا دی دوئین دارج اللہ تکو علم نبی آواتا سا ګام وای چې کوم خلک د الله <سؤال> تکذیب کوي نبی ورځا ټول نمني دا لري ته راغلي نو زوی کتابونو کې د سرایزي خاص کر شرقایلو لو صدل السما صبحا هر کتاب چې د پاقایل گرایي تفاهیر گرایي شله فلس په کوم ځای کې راغی نو حقیقي معنی بتهخه ظاهر معنی بتهخه ظاهر ده او النصوصه تحمله علي زوایدها حقیقت کوزی مگر اس کو بدسی۔ یہ حاضر اس کی۔ چا عمل نو دذری جواب نہیں۔ عبد بن عباس ہوئی عمل نہ جوہر جوشی۔ یو تو عارض ہوئی یو تو جوہر ہوئی۔ اصطلاحات ذکے وینا جو د موقف۔ معلوم چ سکو کې ته عارض شي پر دلس مورن خدي زانه شتواله نه سپینواله تواله جرواله دنواله چ تواله کواله درول دې په ورته په ورنشت دی دا اراز به جواहीर شي اچھا او بل لا کو درشت شي چې د دې نشه ټکولای شي نو دا هم کولای جواب راشي ویم جواب به زوخای صحیح پیهوی په تم شیلې شي نه د صحای کوم اعمال دریم جواب به عمل کوونکی ده خو عمل او دبا ده وزلتا وقت لبقي جي بين يوم القيامه ده په يې یو پانسياتي کيږي ان دې ماشي په کې لګي کيږي خدای دروازه وبوړالتم ديار جاي کې د څه بكي جوه کما دي دفاتر ده الله عدل الحساب وهذا شي يقول ارسد تخفلق في العمل متادف بدل الورقه او بنظن بان يوفرات جوابات ختم شي يقول ما خرجاته وش ما خرجاته وش ما خرجاته وش تته ومتغوري وذا بل ورتم غوري وذا بل ورتم غوري عدل الحساب بن قائم شي بانيه بختم شي ويؤيد غارحه ماخري احمد والتلميذي وابن ماجه والحاكم والصححه والبيهقي وغيرهم علي بن عبد الله بن عمرو العاص قال رسول الله يصاحب رجل من امتي الى الرس الخرايف شغل شيء وسيطه فايجيون انت ساهموا تسجل لهم كل شيء لميهم بعد ما دبر وصلي لو كم مس افتى كتاب ابن المقارص افاجئنا كره اعمال فيقول اكن انتم كنتم هذا دليل سينكاركم لا شيء دي كنشيبي اذن كتبه الحاتم زمان الحاتم كاتبون جت اकडे ويقول لا يا رب ويقول سبحانك سبحان افلقو سبحاني لري او حسره يحاور المسؤولين لا يا رب فالله بلاه ان الكاينه حسر كان يو حسنه ترشتي وانه لاذن عليك اليوم جابني هنا الله لا الله واشهد محمد عبد الله رسوله يا رب دع بطاقه بي کا کا په تا وچو په ش سجلات په دایونه په قصه زره ورت شي او سجلا په دغه باندې غورکی ان څو شات توفي بالله ود داو په را دي په ني مستهيه يوفل عبد واحد كبر وبيندلشي دغه شرفه ردي ود د توحيد دا نور خبره جيم جواب داخله وخت له تو زه اشخاص وحتاج له بما اخر الشيخان من حديث ابي هريره انه الروز العظيم في يوم القيامه يسر سراو قیامت کې لازم عند الله جناحه بعوذا الله سربي دمش د څنګه مکات په وزر نه داني زور نه ولا اديار هازه ما زپل کته په دې بلکې بسایې اذا مسلمان په اجازه نه بل سراو لوک چې په کو خبر نه سوګر عامه ظاهره په دې مشتات کې د اعراضه قیامت کې بجواهر دا خذي اغا خذي دا بدي بد اغا بدي بد دا همده وولهاز علم عباس وصو غير واحد وقال انا عليها اعتقاد اعتقاد افضاده وبيع رسو دعوه وي. ويجاء بعمل الرجل ويجاء بكات فعط ميزان هي ملكامة ويجاء بشينا مسلح رمامي ويجاء ببكات ميزان هي برجه ويقال لا تري ما هذا ويقال لا ويدا اغفر باللعلم الذي كنت تعالى بمتعلم الناس خلقه بخده وقيل دغه وی موږ وکړې وکیل وضع عبارت السوی الله برابر فیصله خبره په شوې میچ برابر فیصله کې ده استعمال له د هر هر شایع له غوګو په تاریخي کینای مجاهد عامش صحات نوځه زموږ د وطن کې د عاميان موځونو په څیر تکوم عاميان موږ کې نه په حدیث کې هغه لوی موضوع له زهیر خبرې ده آ کاثر دا ته بهر موږ درځو مستخسوا او درځو دا ټول اصول د فرقې نشي کولای حدیث په کې راغله دا ټولي یو مرآسه مو څه خبردار اوس نه محمد رسول الله موږ د دې سره مسله دا ټولي دا ټولي حدیث په کې راغله نو ځاليونه ته پوه او قاعده ټولو کې دا اعمال د تر څو سره به سو او پاکدغه ما بار بار چا په حال ندي مفید عاقلی کاسو مجاهد تھا یا زہاق تھا حمشتہ یا معتزله ہوتا فمینہ شی پیو واخیر کی غیر راضی راضی دلتہم بطلباری لیکن فالاولا كما قال سو جاش ما جاء جا بالحدیث حدیث, حدیث منا ولا مقتضى العدول ستقادر فالاولا بل پیگنے فالفاستے کنے کنا نو کو چا ونے ویلی نو دات سنان خبرش کافر نشغا نو دا نور تفسیلات پکی بیا روان دیل خو اصیمتا اوگوش دا خبری هر زیکی بایاد اوئی نو چی یو دل بیزده شنو تا بیا را دیل من دا بواهیر بیا روان دا یو دل دا نو دا نو دا خبر بیزده شی بست مرد و الوظی و من الحق فمن سقلت موادینو دا چاکتول اعمال موزونه یا تل دره دل شی که جمع رمیزانا موزان تلی تر نشي نو تل خو یا ودا نو تل خو غل او یدام احتمال چې و او یا غانی وي په دې د ښا اېک باري د آخري 50 تر واده یو بل تل منګلکم د زه 50 تر یو تل اسکو واحد نوبیاطه به بیت وبالتالي اوزان علم اوزونات نوبیا زم زم خپل منطق بیا ثابت زم ټول کتابونه کې وايي منطق کې چې احتمالات راشي نو خبره وراره شي احتمالا اې اعتبارات منطق په دې واره په اړه نه مې دا کوران دی اعتبارات مڼې کنه وای نه ولا غوسکه شي هیڅ ګفته پاره نه ته وې بهر زه کې اعتبارات د ری ولسو بیا موږ یو ځل خبره کړیو کوکه ستنه اقطی له وخت ته ته عامه طریقه دا یز زکات بلاک محل لا پزیر وسی که وو شبدوی مسلې پکې کله و غو صرف په خیرات کو زکات زکات په طریقه ورته مالدار و غیر ته روح ولا بلېږه غرم ته روح باغه ته شي و راکم کول شي او خبران بدل سو شي بدل سو باز تقدیر ذاته نور خبرې په توکړي خو لا کسان من من من همون ومن من يتردد فما ادوار معنا جماعت تھے لمن سہولت همو مبرهن کامیاب بنیداد و ثواب ومن خصت مواذئ اولئک یخسرون ذی تباکر و قلزان فکری اسلامی خراب کړی به ما کان بیاقینات و جایه کې پاید خورند سلوک کوي تدې ظاهر نمالمی کې کافر وطن بون کړی شي مسلمان دي که بازی وای نه لو كل قاي فقراغه چې چا حسنات او سيئات برابر شي هغه بسم چون کوي نفس لته ولا مو اقوال پکې مختلفت دي دولس اقوال هي جالس اقوال پکې نقل دي قرطبي دولس نو چا پکې دي جالس کړي دي لخصن کي غو فرماني وي خو قول داه له حضرت ابي عمر صلى الله عليه واله چې اعمال حسنه او سيئه برا بروي به قضيه قانوني لقد مكنناكم في الارض خامخ خام قابوله کرید موږ تمكن او قرارایه درکرم تاسیر ارض پسمه ترغیب ده بقبول دعوته پیرامبر کی و منایه ده پیرامبر خبري او دا ولي به تفکیر نیامي استغفر دي لاو ترغیب شو غستا و دل ما له په من المطاعم والمشارفیون احقا سپرٹ پر خبری پرگنوریم کی چی گولئے خوالا کس کل بطرے دینا تستر دفار بیدا شیرخا و جعلنا لکم ستازو انظار تفاری معایش اولی تشکر قلیم ما تشکرون لکشور کیدار دوید دیلو نعمتون نو قراری دلکشن فکردار فلقد خلقناكم سم صورتا دین بیاد عباد ما پیدا کریے ممل الشكل درکړې دي اصل مکوچې فکر خلک نه حالې شو بیا مصور شو چې فکر کوي دا د عبادت مصور ولکه خدایونه تاسو مصور کړو ادم سره به اسکین نه وو نکوم څنګه یو یو ولکه خدایونه نو یته نګبا باندې دا غوې راش ګوې ادم په راش دا تصویر زوم په نو ما شو په دې اقاټي کنت چويو تاسو پیدا کړی مزار تاسو سببم پیدا کړی تاسو مادم پیدا کړی دا کلی پورش او ثم قلنا الملائکه جاؤو فرشتو ته سجدهو خړ ادم ته دمکه منت سجده یل غیما نامقسته و تذللوا مادم ته په سر یا سجده کوي د پکې دې قبله کوي او عامه یا سبب کوي د ولدی د دنه د دنه په ونه متا سبلا معذمات السبب شو یا سبب دې یا قبلہ او یا تحیه واست لريشه او صلیبه عبادات مخکې ما وځه تاسوکو چې دا چا پذيرين دا شریش پلانکي سره متا د اسباب رباله پر خیر او سفر سهوله شریفه ته ځکهول سوي دې تکفر وي دا څه د عبادت او زیت تعزین دغه تاسو ورته کومه و ده تعظیم د قبله په شکل د ثواب په شکل دابله مال شهر وې باللهب خبر نقل کړی وي کله شی به مال غرس په څیر به خیره او شربصي ته اسبابونه مال تر او سجده وکوم نې ورسري کوفر په دې اتفاق د سجده ر الله حرام نه مخکې ما ویلو چې شی ش سجده د تعظیم کوفر دی او کنه دې نه ما سره خسي هوته حاکم شعیب او کوفر مطلقانه وي نا فواقط کنه او بیا د ابن قایم رحم الله تقدر ایم جل کی سوځه هته اما کی ما یو دل بکری بیا بیا کرے دا بوز ده نه او ذا خشه د کتابو د اصول کی خبرې کوي و ذا شیخ خده نپلان کی د وجهه حاصل لري او ذا شیخ خری په خطا حاصل زې ایمان خشه ولې اقرام او منعم او د خالق تنعمتونه دي هدي نه خشه غره تکریره وخشهي زه که چونی تعقبه کین مقدس کی موته دیکی زه داقدر کی مستره کبه حسن لبسی او حسن غریبی جنازه خشهري خل جنازه خشهري قبل ما سره مکه کنه دا که دا ته دا ته دا ته کی وکه به الله نو توهونه او ته جهات خل و من خل دا دلی دا مولي قدركم دا مولي حقباكم دا بيت الله قدركم اسلام غالبكم اموت تخفل خليل دا على تبغيلا واذا مولس تمركشيو كنا ما زي قديه سي وادري دلو سبلا سم وطاقه تودري جاي او زجي ما تصمت تككتاي او زجي مكان تصمت تصربز متلي دا بي سي وخانان ولا كان وي زمون دا بكود ددرش زواناسم اتاسوتو نبی قسم لا ونبی کل مورا ودرے گئے بنا. دا برکنی زکه ما یم زکه کینا مراد جوه ما ناسم تاسو مخه نګوی ودریګه بنه دا حاجی بخاری د کولي رست بیا ایزات ور کش وفات کې وو د خدا ناس دے. آو دی او صحابه کرام ملزمي چا وی ونه ویلی امام بخاری وی وانما یؤخذ بالآخرة فالآخرة امام زہری په خبره خوچ امور بکسی ہوئی دویم شئی چیون آدھا داؤو یہ سرکتا که حدیث کراوی مشکات شوالی بابو التوکل و سب نا بابو اجرد نیسا کی ار رجل مننا ارخوا خاک این سر بچتی او اللہ علماوی دا زمون حق شخا شما سلا میلاوی گی نخا مخا سر بختا که دا زمان کار پیرانوی دا سر پزمکا حق دے مواله <سؤال> راز است کریم شکی نه سربکوار سمک لهینه پس تعالی نه وګوره تاسو مو او دا کینه مړه شيره په دې اخر کې فرمای لو كنت امر احدا اي يسد احدي ل امرت المراقه ان تخير ميشي حوض سر خدک پته دي غطا او مولانا اروپا کرا وی اعظم زوی هناری بندگی ادم کر دو بنی ادم په بیاقله کې دو بنی ادم ور واکې گو غره داشتو غلی النظری قبعو جمگردو سشی پکیو یو لوی تاگر پکیو او قبعو جمتے خوربان کا یعنی در قید زگان خوار درستو در غلامی پر یقیقی در سپون اخکا دا دی من ندیدم عیسیٰ کے پیش سگئی سرخو کنی داموچر تک اصلا نچستے والے کی در برس پینے کمزورشی در سرکتا دکی نا نکر آپ سر نکتا دکی بار تطبيق سجدي خل کوي او پیره کوي او د عبادت عبارت سجدي ندي دا زخت یو کله پکې سبلس وایا اګه الله تشطال زو تاګنج تویدو لقبه دي خو دا او ته سجدي کوي لا قه ور علي موږ بکې مسبخين موږ بکې دراځو بکې وخلق شته ته په یوږي څنګه په او کولې ګرته او سجدي در ولاته ناروادي امر کوي او دا سجدي او ما نه چې ادم بابا دا امام کا او دا خلق مختدیان کا بحر النحید دام پکے گونا سجدہ اکھئے ترق دا آدم تا قبلت جوڑکے دا وجد آدم نا سببت جوڑکے ستریمشے ہوڑکے دا آدم علیہ السلام ایک کارو قیدار کو بروالی باندے او صبح مقلنا دا تاخیر په چیزنگا آگئے تراخیب پی اخبار دے او دام ایلشی تراخیب پی رتبہ دن داری روچتا مرتبہ دام زمونګا د نیکه دا با یو څو زمونګو څلور وروول مګر ایبليس وټکله ایبليس په وایې چې موږ خیر یو د پېریشتو رسنا متصر شو کته پرېشتي او ماصوم نه اله د حق په شان شې تو څو دا حقیقت کې دی ته او تغلیب بادو واسه رسمله شه د یو له غاند یا چې زثمان ته ځانې په لم يكن مکه کو دیږي چې لای بيس خبره ده بیا ورو نن دی نه مخي بيس نو تا کډک نه راکړي دا غرام مبارکي دی ورکړې او سجدهونه کوي شي بيکړي دې نه دیو چې وي دیږي بیا وې کوي تا لږه کوم سید الله په دې سجده کوم کو نو قال الله توبيلي وسنجو توبيلي بار هيا خبر وسره کړو کبي لوا استغفر الله غنه بحث دا. ما ما 6 بن کړه ها دلته الله <سؤال> دسبوره چا ویلا پک زیات دي او زیات دي د پریخاوله وسجدې باندې نو چې پریخاوله بن شو خو سجدې کړې کنم بیا خو مو د بس موذضا سشي بن کړه د پریخاوله وسجدې نه نو چې پریخاوله موږ خو سجدې نه منلو راځي تاسو ملاحظه لا ویلا زیات دي چا پکې لا و سو مضطرن سشي باندې چې ته مجبور کړې پر خوذ سيديز اس امر توپ باور کې څنګه ما وينه کړا ولماء پکه مختلید خبره کوي یا وځي امر د فرض د سديد اباحته تخيذ د استحباب د شېری د اصول دی ویلې او سادي دی ویلې امر د فرض او وجوب دی اصل خبره زکر فالدار تقوز که کده استخیر و یباحت و انتقوز وجود او جن دی دا و اس مولاک اسکال لبیو کم منفس نامو با فور با تقدیر و خبر پکیلی قال انا خیر منو ستی خورد نویدائی و قمقم سرے دی خبر خی اللہ و سوئیم خلقتني من النار و خلقتني من النار سوكة غائمة لدورنا فائدان لدخاءنا فائدان فحديث كم ذات؟ قصير راضي قرآن كم راضي فالجعان من قبل من النار السبب المسلم حديث ده فرشته دلورنا فائداري آدم داقاتنا فائداري نبيا فتاهم ما ذاقتانا يمسان خاطئين أصل ما التنور شو التنار شو دل تطوير شو نوع فقائدية ما بدل شو استحاله بدل شو او شئ بدل شو حس بدل ش و ایگی پر خبر اکنو خلق تهو من نار و خلق تهو من فین نو او باب بحثو نو چې چه پر دیکی حقیقت بددیگی حد سکے دیش واسدل لی بذالکا نوری پر دل دے و پرساد باندے او بیعرازی و آلی استحالی فتین و النار خفی و دیگی و اربددیگی اما کان علی من التیرت و الناریت لکر چه ابلیس دا اگر محقود خواهر ندے کرو دارو لنگا بے اجوزی غالب شو استحالہ پہی رہے پہ استحالہ کے نموت پاہ ربک حقیقت بگر شو اور جو پاکا مشی وہ کلپ پلیتا مشی غنم پاک دیو جوار پاک دیو خیر دلال پلیت شو پلیت شایدو پتو تلال خارد جو رسوا پاک شو ایتا استحالہ و یو اس طریقے پاکا رو دیو یہ طریقہ پاکی پکا لیکی باہر و شام شه بدل سو، حقیقت بدل سو، نفاق سو. دا جزا شو نفاق شو داونځه زو جوړه خبرې کوستو او څوې وقب اختل لعيب شه ور عزت مندي چا وې چې عزت مندي دغه يه عمر اصل دي دا دام اصل دي کته رات شوه چې اصل ده غره دا به دغه ځان له پهېدی مخاوند په ځان له دې په ور کې ځان از مکی بنایلی زیادی دی که دوور بور خسیزر کئی تایی لبا اونکی غکرانی خبکی جاکتی او دیو پتیو سیگیم از مکر پا دینا سطلا و دیو اوور توکنوالی او دا چاوین چیش اصل شریف شونو دیو بشریف اصل لاول خود لگا هم نمانم دام صلی و دام صلی او دون اصل شریف شو پر از کانو دادی چی پر علم شریف پویی د مسلمان نه کافر وی کی د کافر نه مسلمان پیدا کی ان دا پر شوی اصل پاک شونه دی په دام په حالت دا ټول خبرې په خپل پر زیوره دا پکې هم وایا چې کله ایزکر علی د مانې له وینا کله رې د فائل د وینا کله د غایره او ادم بابا فائل الله دی او غایره کلی پشوه لوبیا او دا په کې شی چې اوښت شوق او فالتوازو عجزيك في فيغنبالك لا على غلدي وحسجل صدك ولي نوليك في ولي فيغنبالك جدك كان اخوان وقال جدك او حدثت يغمر ولي والله اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تظر نوليك ولي ولولا اني رأيت مسلم يقبلتا ما قبلتك زماما اخي فيغنبالك ولكنا زي نقل ونضع تولي خبري بك اشتيح او اللا ورتوي دي بيالا اللا هو المني باركسان بك دام ولي ويقول إبليس موحدو ويقول إبليس موحدو موحد خلو يخنئ الله تسالك ويخدر تنقم لن يخلو يخدر تنقم نمك كما سوضحاك يقول عملي أو فعل أو عبادة يقول إبليس موحد فإن ديو سوئي لأ الله كم لما نمو موحده يقول سنقو موحده لك الله يوغنم ووهوك من منا يقول سنقو مشرق تقالاک موحد ہوئی نظم اپسو گلتاسو تا چلتون ہے چاہم موحد موحد موحد موحد موحد موحد او قد اللہ حوکم بمعاما دام جل انتراند الشیخان اسفا کی نور خبرکو ابن کثیر لامحمد بسیرین لحسن باسری کیا اول من قاس ابلیس وما عروت الشمس والقمرو اللہ بمقائس اول قیاس شاکر ابلیس کرے رہے زماسل پاک دی او چی اصل پاک دینا غطت دا ویلنی بگر تید اصل لان دیوی او تا اگر تیم فا دی اصلم باہر سکو خیر او چی کم قیاس نشتی ندائی لیکن روح المانیوی جواب کن یو دسارو جواب کن دسارو روح المانیوالا مقلد دی ابن کسیر مقلد دی قرطبی مقلد دی بے زامی مقلد دے مدارک مقلد دے خازن مقلد دے امام رازی مقلد دے او ز سیوطی مقلد دے را مقلد تو ہا دی ولہ وحیات طول پسین خراب دے اے نشہ قطری مقلد دے امام نووی مقلد دے بغیر بلوغ ہما تسو پشمہ تسو اتاں دوکتاں وچ دا ته لري انتاليتي وست علاکه دغه سړی مخالقه کوي مخلي فدی دا خبري مکه وبلې وخت ولې د اصل کی پلاسټ معلوماتي مونږ چې وره قياس پسن کو چې په اصل کې نصب وروړي د توثیقات قياسات کړي ها قياس په هر وخت شته چې موجودو نو چې موجود شته د توثیقات قياس کې اول ومن قاص ابلیس د مقابله نصب الله وکړ دې قیاس کر دی. کر دی. قیاس کر دی. او قياس اچھا کړی پیر نمبر خدا کړی قياس اچھا کړی صحابه کرام زردا خبر حکم چې تاسو پوښکو او نبی کریم صل الله علیه وسلم قياس کوي واي دا کورو د دې د مشوغان رازي په وکه خطه کتګي و اول دې دعم لك ثوابین علیکم و التوابات علیکم او قرآن و انا معشومان چی نابالغ بی دے اوقات و کی بفردہ کی باقلی وزیع او رایزت ملت توافینا و توافات القیاسی ایل تفکو پی غمبال خورو پیشو پی قیاسی فقاها راگ لو ای فکور کی منگا کرارے او پاگو پی خلاختا کنا ای پلیتی دی ایل توافینا و توافات فقاهاو کی دا قیاسو بیا در تغیم صحابه کرام ویلی چی کم سره ایمام کو در ایک وط سحابه ګوینه چې ابو بکر صدیق نبی کریم صلی الله مقدم کړی کن بین دی زموږ دنیا په نوکړه کوو نو قياسه کوو د دنیا بدیم باندې ځاو کړو سحابه ګراو وای دا ټول په غلطه نعوذ بالله چته وای زه به خبرم نو دا وایي چې کین په مخابیل د نسکی باندې کې هغه حجره صدق له دې شي د لجماټ کنه له دې شي هڅه کوي تواضر بالله کې شو چې قبل مطابديش مې د څه کې وړې اته هو ناسې خصوص یا پراغل خبر پکې بیا پکې شرايط هم دادي نو بها مقيس د مکسولې وښي نو د مکسې څخه موږ نن له کثوي زاته خبرې بیا د لري فاستاګره پهاس نو اول من قاص ابليس و ما بت الشمس او القمر له پایې خبر اېده دالوې وصل بهذا ونحوه دعو نور من القياس مطلقا ووجيب ذالثا نمزون القياس ورضائي في مقاوض النسي يا هغا چتاك شرائط معتبارا نئي مولد سلوكيز شرائط تي شار الشرائط فاك نئي نؤغبيا قابل احتفال نورهم قياسات كوكا ولي بولي فالد دي لوب والفالد دي لوب والفالد دي ولي بولي بول فالد نقال اللہ ورتوئب منها کوشه د جنت نو کوزه بیره کې جنت ته ابي جنت او مخ کې اور موږ خبره کړه وای جنت ابن عباس جو اغم چوکي سوږي پر استو د جنت کوشه سي اسمانه کوشه فما يكون لك اني فقرتا لفرا ان تتقبل فيها شي په دې کې تکببول وکي په جنت بخلوط إنك من الصاغرين كذليل تذليل تعديل لأمر الخروج مشهود أنه لتكبه أنك منها استغار والهوار على الله وعلى أوليائي لتكبرك هذا أو الحديث بيشكوا وما دفعه عن رسول الله من تواضع لله رفعه الله سجر رفع الله لفعه عجزيك الله يوشطي ومن تكبه وزعه من تواضع لله الله حتمته وقال انتعشنا عجزك الله وشتش الله يوشطك وَمَن تَكَبَّرَ وَادَّعَى كَثْرَةَ وَأَفْضَلَ وَيَتَكَيَّأُ إِلَى اللَّهِ كَذَلِكَ مقالوب بي لي إبليس انذنيني من بلاد فرعكا اور بدوم رخبرنا قسم بالله برحمت من الله عشان خيال سافي قال لا هم عمان اجرتي ما تقول لي نوي مغروت فركا الى يوم بسون ترواقي القيامة تقول مذاهط ورشو يسمروش ان تقول او ایلا یوم وقتی معلوم فرکتی مرا غلی دی محلت و اکرش موتذیل حضرات وی دکاتر دعا نا قبلی موی قبل نا شو وی تیتا قضا و الحاجاتو اختلاف تی دکاتر وما دعاو کاتینا اللہ تی زلال تختاری کرا قبلی گو نا قبلی گو نا قبلی گو نا پر دی دنیا پر مارک قبلی جا خیرتی نا قبلی و محلت ورطا تاتم اخلا اولا کم اخلافورج اللہ کو آری انبائی و مسئلہ باکی بیانا آقاید و شیر شیر بلکتور مازقا بنا کریوا استدراج یا سجوتا ریاد جوتا بے پوش قالوی لیبنیس فبیما اکویتانی بعد کا قسم دیوی پا گمراہ کرو استعبان دی مال روما مستریہ او اغوا دا اللہ سفت قسم پا اللہ اخرى قسم دا اللہ پا سفات دور تازو گمرا یا دا سببیت پا وجد قس اغواستابانی پا با وجد گمرا کولستامانی مالر الاقودان ملہم کینن ببیق پارا سراتکا المستقیم پا نیغ الاربان آدم کبکینن او دا آدم دولت تخنی او نیغ الاربانا مجازن دین حقا اوضل تیو حدیث پر اشکید امیش سال پشکر احمد نسائید العبان کبرانی والدیقید شعب العیمان بسی ابنکاشید ایس ورد بن فاکد شیطان بنیادن تکیر پرار کی لئے اسلام پرار کی مسلمانے ہیں او در پلاد دین او دمیقہ دین دی پردے ذرہ زمانی خبار اکاکن نوئی نمال ہے مسلمان چی جا او در حجرت کی تو اجرت کے او در پلاد دی پردی وطن پ از تایمی سال کو دو محاجد سی اصدی پر پیڑی کی کل بڑی پا عصا و فحاجر دیاوی تا تکلیف رکے مال لور کے جنگی گی با قتل بشی خضب دی برسلی پا نکاوالی مال بڑی تقسیم شی نا فرمانی پجاہا فرمائی پا مل بادا لکا پماتا او کمسل کو کل مال مالی پا دابی روزار پماتا اللهم اللازم رجاء تبرك الذي دي والله صار دغه ضار ابي زيا صدر بينو خبر عام ده فر يونه کي په طرف کي ورت کي ثم لا اتي من ذا برمن بين ادي مخ ذي قلب سو ګر تونسيل تونسيل بيني دمت يرسو پکې ورک ما نه حق بس دایخ ما پس اوس کو نه من دني کو تر شما پنې کو کی دایسکم کما من خاليته د دې د او خی غلطه او که څه نه د هغې طرف دشمن چې په حمله کوي له هغې طرف نه کوي د یو غټه اړېبان موږ حمله وکړې نو بل غنډ شمالي په هغې دغه څنګه زړه طرفه کوشش وکړې کې خلک سو کویا او سو کوی نه دی او د خیطره خبره او د جسد تنظیم ویلای او وعن ايمن اولم بد خيرات معنا ته پر دخينه وي لاسه مو دجس کوي او مخک لولمان وي د دا پور څنګه زم دغه چاله باندې خلک غري په لوري طرف پورته ودا ته او داندہ دا چې مخک مينو په خپل لاله ځان فکر کا مخړو ولا تجدثهم شاكيرين اكثر بيا شکر مستون کې انمو ني وصفي اي دوي او دا دی وی شنو ولک علی ابلیس ظن هو السلام علیکم سرای سباره والا دا ابلیس کوماندی او پر ګمانی دشچا کړ او ی زکا چې په انسان کې نل لستاقه دی هوا ظاهرلی باطنی لري ظاهرکه ته نه کنا دسترګ او ګونا او غیره باطنی په دې ما ګنو لستاقه دی یو څه مشترک وي بلته په خیال وي بلته په کې حافظه وي بلته په داکتور تاقتن دا انسان خلاب دی یو آکن فخیر مر کر اے دی نو قال خود رتوی اللہ اوزا نیحا دا دی جنتنا دا فرشتونا دا اسوان و مخی سنگی شویلی مضعوما بدا اس حالت کے جس طا با قباحت بے دی اثر سر بخیر تا فکر مضعو مضعوما مضعوما مضعوما او دا مضعوما کی دعوام بدر ذم بان کرشی قسم به لمن تلبن سچ تاسو به خلکو نو پتا کی املک جهنم دک بکم جهنم کوم تاسونا اجمعين ټول پد او کتاب بلا واسطه یا کتاب بلا واسطه دا زام بحث اي و يا عدم سکوت اي اوا possible دن اوین تو سکو انت تو زوجک الجنه تو بې مخاطب د تی پی دیخلي و اخا په کوله من حيث كم زيك استاثو وخيجي حوّا برابر دا أخدم سنة بخارك اذكروكي أو شو كي يا آدم اذكر أنت وزلجك الجنة نبو سيدوكي آدم أذن ليح حوّا تبا ذا فاكو لأكد ورسل ولا أتخرباها الشرطة من يجيه ديوني دا مخيم بحثكيو دا نهير شو ناهي تنزيهيو دا درين اغتيال <سؤال> غلتي کې شو غلا تاسو په خداه په رضا نه او ویلایته چې شخص الله یې نه تحریمی لاودته په ذهن کې تنزیه کې نستا جواب مې وکړو او دا یو جواب نه ځوکه سمون جواب د پیغمبرین قبل مکه ته یې کتاب یې ای او تفسیر کبیر او جملې یې کوا کبه ګوري کبه یې ځه ګوري او کدا موسی یې ګوري چې په هر کتاب چه گوئی امدعوات تاوئی او که ابن تیمی رحمون الله پا جلد بوره او دیر بحصفات تاکئی او بیاوائی چه کمحالاک داشت تاویلات کنو دا تاویلات دسی لکه قرامتا چه کئی باتنیی چه کئی اووی زم اومین یا موت ایغم برماده مونکن او خبر که دیو اسطح خبر نمانم دعوی که دا ایمان او پلت مونده پلی درڅه کې څنګه یې او تاسو وایئ نو بیا وکول نو ما ولله لقالې چیرې کې توصل یو اویاتي پځل اول کې نو ان ته دې غږې کړې چې کتاب یې لا ټول مترافي قاليات به ته دې کړې چې نو او پسته او پورشي نو زه به تاسو نو څنګه ولا ته باشرته مريضه په ونه ته په کوم نام سره سوالي تاسو په خپل زاویه کې مناسب به او بنایک به تم او ظلم کمیته پکې مې مخکې ما او چې پیړل موري یاځه ما نه بدل یا مکان بدل او یا وخت بدل کړه فوس سره شیطان او صور شیطان مخکې اعتراض ما کړو یو یو الله اي, اي ادمه ان هذا عدو لك ولزوجك لك بشمن دین بشمن خبر ولبنده مقسم وقاسمهم ترشد دي بیا په هره وخت مو تاسو ووایم مه یو موامله مو او په امرن یاوایا هېڅ نو د کیسه یو د سړي حافظه خرابش او یو هېر د سړي د شوخه پیداش نو دا چې وایناه او څو له د شوخه شو پیدا شو او شو. اسباب من دا هم کوم بهرش اسباب د تحفز له نیشياني وکړو او نکړو دا او څه څه نه پته خبر دله دغه میکروب دی خو جنت کې راغله مې دروازه کړې دروازه ته راغلی دی بهارونه سوګلې کې دی د چا ته ویرا کړې او مشرقه کښتې په دایره مارغې کنا په دغه اگر ویاړا مې دغه قومه مخښه او دته به خو نه دمنشې اندای اسرائیليان دی وایي چې موږ سیده مې کیماره او اگیا پاکی شیخ خانو زمنگو گولے که دا کماس دونی دی دا ردت شیطان دا برد نفائل آشو جو پر اس طور آواق سے باہر تے گزار چو اپا جایب کی مقبی جندگی کیتا جو شور شور جو دا نیم داگر رو دا پاکی دا مسلمانان جو کتاب چارکلے پا او دا مولانا کی شریف اول زمانا کی شر او دا مولانا مطموانا کی سر شریف درام نو درئیم صاحب چو افضل رعو صاحب پکی من حسن آبی نو پینزب پکی شادر الامین شم او اس پکی خامس را ہے شمس الامین شم باہر تغدیر دا پکی داری پکی داری پکی دونک رازی نو آئے کیوئے چدا داری شم بر قول پکی داری داری گب تا پارا تخبر کم چیزان ازتا کہے گا ہی تام نکتر ہے واسر کتاب اس نشتی ما خطس کرے نو آج کتابی لیکی چدا پیرا لقد تفضلها بي كم بي إن استدراجاً الله لها إلا شيوشو الشيطان بول غايد الشيطان خايد خدو حرامي نورو بحظوه ليستيحالاوشو يا صادقهو ندريب قردها كذارك ديرم دي دي بالكلاب تزمارك يوسرها بيمار بي بشي بي. بيمار ديرم ديرم بالكلاب تريد دي دائبوك استعمالك وشاتا بي خانو استعمالك ودخوخشو ووهي یخه مری خدا را ہے شام تا نام پېټو وای شي شام ته راځو شیخ رسې په کوټي انکه پتاه خدا انکه تمو یې کړی دی او تا خدا کړی دی نه تا کا شي دغه مې په دې سلوورم د شیخ شیخ ته کوي په دې اټيان کې هو شه هو غیر صوري پک دی مکتبه د حجاب ندي او حديثونه أما تخولستر دی دا هغه ولې چی دریا مگر خیلو کدر ایمو خدیمی دینا خدا که بغت ختمانی نبی چی او صدر او ملاگی نو دستا که رو سید تیو چی دان اصواق دیتا بان اصواق ماری خدا نو اگر اسطرم ملاد دا تلیت بوٹے سنگی حامل اگل او ملای فایمی من کتاب در در خیل دی اکر شیخ پسی بگیلی نام پا ما غاديين موراهم بان ثلاثه خليجه ولا زعما من جهه الشيخ غلط ورش الشيخ ولد محمد يسيال في المليون ولا غداه تقوست له في لا طريق بوجه حرام ديك هذا هو الطريق زعما يمن برغله مورا الخدمه خوذا الطريق ولا زعما غير زيدنا شويه ديال لا موعد ديال اما به هر شپه د مسلمانو د موږه وړاندې دکی اذاری ما په نومره خدای دی په درس پیږه مره وداره اما یل تر سره چې خدمت وکم کم کم لاس نو ما ته یي شي وای لاس مونږه کولای شي په او په څه اوس چنره نو هه دې سره وایو نو هغه موږ یذابه د مختل لاسنه پټو باسي بیا به جوشینی بیا به يقول لك قال فزمكفص الحرام ده وفي روايه خراس السليق قال فده غزمكفص الحرام ده قد دع بيد العيل في حرمه بقطعه صغيره كبيره قالنا بين الجب والدنس السدر بارتر ديو دانيسي اللي بيقوم بشتغل وكتابون من التميري يا ضويه بكاري دي الى وصلت دا شيطان عليوب جه لهما مقصد الشيطان داو ان جامد داو ده رجعوا مقصد داو اخذوا كره چکار کړګې ګډور په ماغو یعنو ما مې سواديم هغه چې فکر کړی شي ګډور نو سوقات نو سوقات صفه لري ټفاصيل ګډور ماغوتيه واسوګره عظما من اورا بهمان وقال لا يرانها من القصيم صفه لري یاره شي سره پکټه لګېدو کې خپکیږي د سړي نو هغه مخ چې کار شي سره خپش نو سره خپش چې څو شرب ګو والوارث عبد لانه ما بيصطى اي رسول ما انشات اورفه او ما له حجزان نعرف كارك ولهم ذبي بمكان قلبي فبناء على قول باغي عرفنا يا كارشي ان قران يقول ما یې قرچي اړه کې او په دې باندې نه او اله کال تنوري ته ملي کې وی دا پټې دې پټې دا دې دې کې ما وړم انم دیون شي تاسو په خبره نه لرسکو د دې ته شي اسو علامه کوم منظمه د ادم الله سلام وغوامو ته موږ فقال يا ربك من جه بلغات جمال سليص اللي جاء لغات نشتري عربيه اللي ما جاريورهه افهمت قرات في امبارح قلت لكم قال فاكر جميل هذا جابوا استطاب وقال ما حكم ربكما فليذاك الاستفسار ديونا الا ان تكونوا ملائكه الا كرات ما تكون یا кай فرشتے چې ورا کوڅه ته مړ تاړي کم حالاتي فرشتي اوچتي دي نو رد داږي په شکې دې مقامت دې به کېدا وي امر کي زالمږي د حضرتي دې سي په دې طریقو ايکونا ولل مناقب قربوت وېدو دلته په کل فرشتے حاجز په ورا کوڅه ته باندې چې فرشته این تکونہ ملکی او تکونہ من خالدین یادتا سب حمیشہ حصول دیشت اس پر که اطرار را دی تیزا پر کشید آئیشن خلود برا دی خلود را دیشت خلود او خلود نکل سرعویش ہمیشہ لگران دیشت ان قیامت بننگا خودگیت کو کورو بی مراد مکسی فرلی دل زمانہ او یا دا قیمت تراتی آرورتا فا سمجی بسری لیچی سفر اللہ نیوی جیسی تس کا باری درس نقلی وقتی دا اترالا فرادی او چوابات کوا وقاسمهما ابلیس قسم اگر جوارو کن اینی لکما من نسید استاد سخیر قائد دا و دیرے دا و قسم کو دورے ترک نہ دیں دو اغار سکسوں مبارکہ یخالعون اللہ کی فَدَ اللَّهُمَا بِقُلُونَ خُوز کرو این ابلیس دعو لگا پر دوکار قسم رو خورو دروزی مبیلے در اوچت مرتبین احکات اکرو دَ اللَّهُ دَ اللَّهُ دَ اللَّهُ دَ اللَّهُ دَ اللَّهُ پِ الْبِرِ احکاتِ رَيْكَرَو کوئی تحکات اکر اوچت مرتبات اللہ لگا اوست دار خبارا شدی ابلیس سنگد آقا تصدیقو کو جواب آجا قسم رو خورو او دائی خیر شد تشدیقی در اخوائشات نفسانیی فی غالب شو دارا خبری عمل نراؤس نسیانا پکیو، اجتیحادا پکیو خلم ما ذا شر در هر کراسل و سکل دعاو و نراؤ زیدن چه حواه و نو سکل دعاو بدت لهم سوات اخکارشو دعوتا سوات قال کنبی تغاپتان همالی برسوم هم جامیت و تختیری فا واحد من همالی او رساہی پاستحیا و شرمید. وقف قاشوق يرقصان خلاول بي يرقعان وينزقان ولقا فوق وقدم فيظهر بالخلاول حسب دندله طويل الخرز في طاقات النعال فلا يوجد اثر دنديكنا يتسمى الخرز راس تکته پټېلې شي مې پټېلې بښي هغه باندې خاطر پاندی وځل مې ټېلې او دا چې حضرت 임کان اجازه وکړ شي وانا ذا هماره رب هم اوه څرګند کړي زوران تل هغه لمن حكم نه وکړي انت کوم چې دا ټول متصنو وي ان شیطان غو ما د شیطان سره دشمن دی ځای باقي خلک کوئی آيت تطهير دي باقي تنزييه ده په خبره پورې او جل پاکی سلور چو اللہ سمشید کتی دیش جل دا دے دن پا درگ علی کیے ہوئی تبیہات نمالوی دیش دا دینا زنبی عاجیب شوید خودتی امبرین قابل لئے نخلاص شور مارو پاکی دا جب قائلہ وطوب نو اللہ ای کش شید بار بار وطوائی سکوئی آدم حوات روئینا کئی دوار پاکی دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا ا ادم او حوا تس نیدا او تس نی په وروت کې جامه سو کې تعظیم یا جوړو سو سو کې بیس پکې تم نه دا ني نه پس نو خبرې پکې مشته وي یا یو د اسلامي جزایر کار پرېش کوي چې غوړه کې د نوبرو په حرکت د علاشو چې په زو پس پجن په غوړې مې ور پر او دغه ویل کې دا شلو غوونکو نو رضای الله الله فقته سكايه يا زلمه خالي دي خليك فاضيه ذخيرتك فضيده لتفاشي دي كفكك دي كطور ليك ديك بصور بقولك سماكشت بيتكوش لا ارى بهذا الخبر شيء انزل دي خبري ده قال صيحت النمر ومثل الناريه محمد المقاص شيخ الله الله تعاوزكم واللي قبل ما برك لي حواره ما انا بقول ده الله سبحانه وتعالى حواتا کتاب خورل دا هغه ماته مار وینا کوي ماته ځای نه کوي ماته ابليس وینا کوي نو الله حواه ما هر نه یشتکه تا چې ودا ویني او ما طير په ملکاتکم تبروان په دي خلق به د بعضكم اللي وعضوا باستاذو باستاذو شمانان دي لك آدم وحوالين دارين بچين اكبرية سوزارفة دلهم ولكو في الأرض استاذ وفارق تدريزمك كمستخدم زيادة قارد فاسسو ما ده فرقية ومطارن تدريز الاحيد فرقية وكوي نقال فيها تحيون فلنك بدوني فارقية وفيها تموتون تدريزمك كم ركية ومنها تفرزون ودردين ومتاسو استرعيكية سخبر اکو زینت میں افراغویا ایدریس علیہ السلام پسلون عثمان کی مردی فی ها تحیون و فی ها تمتون و من ها دخون فبال تک نشکتا دکھا جیدی دل اس مر کیا ہوئی رہی یادم آدم اپنزلن علیکم لباسا اس جانے ما جانے در امدیس واسی جی پڑیتا سو عورتون اٹھا دی یادل لباسا حلق ناراکم ظاہر کبھی اسباید ماہی دلی ینی اسباید اسمان نراغلی داران کنیرائش فصل بنو نمالوچ بنو گڑے چیلے بنوی نظار اطماد اکڑی اور یواری یستو سو اور سو آت ستا اور گہون شرم گہون ستا سو او دلتووی آرد و بیت اللہ من تواق و تفاول نسو چیسنن جامو کی گناهن کو دا لیل شوئے یعنی گناهن میں بدس لیل شوئے بیاقر ابنی کثیر گورا سوائی خوض دا هم جامعیشتے او دا شپیخ سربے تواب کو خدا گئی توابے کون نبابے کون نو علیما یدو نن با کولہ دار باندن فما بدا من فلا او ما تبدو رای نبرای کمشی اختاری نور کون ما بدا من ہو فلا ا كشاك في دا تاريخي تتردل الباب لا أولي ساوء دب السقاط قروب طاين خلاله لسوء او بردان دوك برزتي شواء لأم التسطر باب عظيم من باب التقوى دع دا ذان تتولو باب دي دا تقوى دي داري باب دي من قول ماذا تشمال قليل لها او دالن يورطول هو ها بلکی برطانی تو ویلی جرمن دایین اخترنا دو او دوستان رو آئی که تبی وطن کی اخنی نوی نه جانی با هم نوی که اپا یورب کی اخنی نوی نه جانی با هم نوی نه جانی و اخنی جا بار آدم دیخواد ذان بے پورشن نو برز بگت سنگو دریشی نو پگر حد خط نشتری ایمان خوبه که خود نشتی زا خوبه سنگو حیا چې د انسان د خلقو لپاره ساتل دا پکې نشته غیر د زمانه نور د زمانه تور د زمانه کاړه دا به څه وي چې ګوشه ترګې دا پکې نشته حیا ایمان پکې غیر خلق دی خو دا پکې یو دوست خبره وکما زموږ یو دوستو په دې ښاکوره چې مولانا پغلی محمود دا غوړی هغه د اوخیار سويښه او ناروچی دا دا غره د دې وطن د سړی فلسي هرڅنګه چې ووښي وو فلسي دې شي بدل شي نو یو دا بابل لك او طاهر او خیزنی امیشن دو خلکا دعا چی او نشیب بندی داد گره او شرابا همیشن اسکی دعا چی چلت جواری پر خلافون شکنو دعا چی چلت جواری پر خلافون شکنو دو جواری پر اگر وقت کی جا سکی مطلب چیستا تکیو اتول ایخ کارکلو او شید او وطان تلاش شکنو نو بیاد اتولی پکی تقریبا نو دعا پکی آریبا کول پتہ څنګه شننه شننه خبري واوري अवे باندې دغه صدا سنکي دا سنچل بحث باندې ځکه خلک باندې په دغه توګه شته دوکی ته کې کمې دي دا روپګه کم دي واده شکني په دې نسبت کمې دي نو کوې پکې دي مینه محبت خو دې د کمه د غږ ایمان د تو دا ځین دې په معنی د ټول سوسۍ کو وی غلط کم ورته چې مسلمان په خپله تاسو کېږي داګه چې په غل زیات د پکو کې مسلمان څخه کیږي نه مسلمان دغه کې مناندي نه ور باندې شي دیمتر تر وباسي نو ایت اوسه پاتې کیږي چې سکهولاته له نظر کوي مې څه وایې کوي بار تقدیر و دام پگیا دوا وریشا الله لېګريش ریش بانوتا وی مراد ته زینت لکه څنګه چې رباس التقوا او جامی تا تقوا او دا اهل تقوا جا جامی او تقوا چا عمل صالح دی سکوی دا اللہ یردہ سکوی الحوا دا سکوی ایمان دا سکوی شعور ربطا سکوی دا جم جامی دی مراد تقوا دا ذان دا بشار لکا دی دی ابنه او دی جا دونکول او ذالک خیر دا لباس التقوا خشش فالی من آیات اللہ دا اللہ احساناتنا اللہ مذکرونی پاکستان بار بار وی را خبر لري رقمه لا يقنك من الشيطان فدوقه ديوانه شيطان به پکيوانه شيطان يا ځان همو باسي له شيطان په دوهنه لبا سوما جامي نذاه په ينسعو او ستا ګوره اوسې وباسي په تا ګوره خبر خو د مظاهر خبر خو د ماضي دا او ناكاروا نو د فکره کې دي نه انکار خبره او يوه ما او خيص او ادي یعنزیو مزان هما اویل یونی هما و آراه هما سواتهما مزارخ حضرمی ماردی گراؤ گستم مزاری بکا چی خلقو تخکاریش و سو بر وقت شد ستا امکسو جامعی باس اتباسوئی اینو یراکم گوا دا شیطان تاسوئین یا او دا قبلتوئی من حیث و دا لا ترونج تاسوئین یا ای شیطان ممنی شیطان ممنی تلی وقتی ما مشایفی رحمه اللہ تا منصوب را. که چاوي مپريان دي دي لري نو پاسه ان شاء الله يها هو وقبيلته من هيسلاترو قد بشاراته وعذره لمخالفه القران هو جوابداري چې هغه چوي نو په خپل شکل باندې او موږ اوس چې بدلينه او شکل نه دوم فتوور د عادت طب طور د خپل عادت ملهول دي کېږي نبی کریم صلى الله عليه وسلم فرشتي ویلي ګړیاں ندیلې دي تر څو په ټول د شیخ اینمای عادتان دهم اینمای عادتان هم په خپل شکل باندې داخلا طبایکی کیسه مطلقه ازیه متقعده لا دایمده اوس منتیق بیا جوړ دا ازیه مطلقه ده مطلقه یعنی په یو د کیونډه دا مطلقه دا غیر کاتب دے بل فیر معنی پر یو او دانا چی کاتب دے دائمان دا چی انہو یراتم ہوا پیکل لے وقتی منحای من پیکل لردہ ترگیدن پہار وقت دائمان دا چی پہ سوکر کیدنی شکیدنی شکیدن مطلق مانی پیورکیم کی راشویرہ او دائمان دا چی تودو مردہ کار کے ریشی دائمان دا چی او جوابن جودستا اینا جان الشیطن من و یغا په یوه په کله چې وکړي عمل قال وای په تم په پښتون قال وای باندې په دې مشران کار کوي او الله رات ویناوه کوم را بدله یې شو د مشران کار دې او ول طالات ضروري نو زوینه خبرې ان الله په ښه الله وینا په بحشابه ان نکي یاو ایمان راځي دا مخکې خبر خو صرف تقلید دي داري بځای دکنځره دلیل نه دی او دا چې الله وینا ته دا غیرت یې تقو الله ملال <سؤال> الله <سؤال> او الله اوینا په فحشان نکي بیا واه تقلید شین لیکوري چې تقلید کي نیمه مرادي یو او ماره جواب یې ولوتھاني نو تقلیدو اذا قامت دلیل دلیل داریخ خلاف الله او رسول خدای او استاذ دل خبره کتا بس او استاذ خبره پیرسید خبر من. خبره منو دل خبره منو خبر مقابل کی تقلیب ایکار الشئی دی دنصب مقابل کی تقلیب دی حدیث چا پیشکو قرآن پیشکو مقیمال امام سوطره قائصنا اللہ خبره خبر بکرده دا دی حدیث میں پیشکو دی هرگی اوزیر چی گوری دلائل بگوری لاول ترتیب ورکا قرآن یا حدیث یا اجماع دا اما تستویمان دخل ترس را تا دی بحث کرو او زمان اکیلی گدا سباق خلقا چه قرآن شرطویل و دل ستا گورا مخا چه حالی شرطویل بیا دل ستا گورا مخا چه اجماد امت سے بیا بیا بیا روست دیا قیاس ترادا پسلو رم نمبر کی اربو حانیتان در ایسا حال حدیث ما جا رسول اللہ و براسی والعید ما جا رسوحابا تخیر ابو حنیفہ شافی مالک احمد صلق توت بری قائل دی در قرار او حزب مقابل که در زید عامد خبا قادل ایت بارتا حسوک شوی من بن عباس عبدالله المسوس امام مالک رحمهم اللہ وغیر وائی شک مهد شا خضرت ما منا من احدی الا يوليو من قوله المتركو الا صاحب هذا القول غير بر خدا, و... خدا ما سوا الله لمخدته لو صلى طويل حكم موسم ده غير بر مدابه مايت كقوله بيا و4:00 خرج بندر ويمده من مايت كقوله بيا على سرع خنين قبل کس خواب دیگی صحیح صحیح مردم آتا برس داکی تان در آوڑے دعا مطلب دیگی در کسی دیگی اسی داخل اس کبان در سپر آوڑے دیگ او دا امام شاکیه او دا امام ابو حنیفہ قوان شرح اقیرت و حاییات نلاوک رکھے در سبا اچھا نہیں بورا دا ابو حنیفہ قوان حکایت توحایی، حکایتا نبی حنیفتا، محمد بن زید، محمد بن زید لما رویل حدیث او الاسلام زبو اسلام زبو، قال ایمان سمجا خید او دنیا دل دا پسکتا ابو حنیفتا ابو حنیفتا چپشو مناظرنکی فقال باسلو، علا تو جیو یادا حنیفتا ایسی جاو، او حد بسنی بیحادا رسول اللہ دا پیغمال خدانا قبل بیندر ویلیشن کنبل جا خدانا قبل باقیو، او فوشوی نو دا ابو حنیفہ خبر علیو لسطا بیارا شان دا تا ایمان اسلام مانی دا شایفی خبرکم تین سو ایک وطریق والی سنتی سنت والا تطریق رہا اللہ یعنی نسل صحیح دا سفیل رسنا بخلاف نکی وَلَا يُعَلِلُ مَعْقُول عقلیات من پیشکے عقل ولا قول فلا كما اشرح اليه الشيخ طحي وكما قال البخاري سميت الحميدي يقول قلنا ان الشافي قال سيدنا مسلم بن الصلي قال قضاك يا ابن رضي الله عنك ماذا فقال سبحان الله طلع بي جنس فكرجك يا نسيم كلامي كثير فكرجك كلام جدي وجنبك صراري على أستي زنان زنان بغاية جولة أقول لك قضاء رسول الله فأنت تقول ما تقول أنت ونظاهر ذلك في كلمة السلطة ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قذر الله رسول أمرا لن يقوله بشبه فقال برقوش إن يا دواء الضبطة حديثك في آواء سيئو الأخباد وسقين وهاكي بصوت خير نوع يمان آجي دامي لا يا اما که ست زما ته ما کم داخو په خواني لم ده بيته ګيده مسئله ته فقيهي سوي الحمدلله ته بساري فقيهي او اصلي او خدای په کېدار دا فقيده پیغمبر په خبره ډېر ښه پويږي نو ته څه هم نه پويګا کولی ما زکه دا و غلي معني دي چې له حدیث رواي پیغمبر په قران کې ما دا نه کوي کولی دي او دا حدیث حدیث دی زمون کې کتابونه کې شريف اکبر و شريفونه نه غاښ شريخه نه غاښ ابن خرو د غلط حديث نه خلل اولت قران خلاف شريخه نه غاښ كونې شريف اکبر دغ شريخه و بیا عقل سريخ خلاف د ده حواسني مو خلال خبر ده السنجوم انا دخلت داتوني زي راي زكي والدابه توي بدير شمه صفحه ده مصاعيره ولا وقت نصوص اباط مصري ده تعطل سنوي كده هو في كده نصوص اباط مصري ها ده غمر ده ما افتخله كده ما ده ما واحد بده مستقبله اخبارك زبوس یو خبرو کوم شارکاسونه شي کوله زه مالي ماشي چې الله دې وکړي موزه ورکړې چې موزه شاکړې دنه چې موزه عقل ماتومیدا ماتو وي تا ته وي چې دا کا کا د ذکر وینو الله ولا فرضه پاسر مقاصد بول حاشیه یو سهراش د بچاوې زنا نزا ته مونږ نه ووکې او تو بول پلس عالیه سره با شاجراش د دې و چې و چې با چا ته پوتشي با ستا ته پوتګي مته چې پوهه معلومه دې چې باچا خاصره نو کاه په الله کار الله دغه قدر منزله کار کوي دا ده الله کتاب دې بلغه ته ګوره سره ته ګوره ګډه و حالم سره د شی شي تاریخ ته ګوره خبر ته ګوره زم کا حق و چې اقل وېل شو پص ته خبره کا ټیک ټی د دې ټیک وې د دې ټیک وې د دې ټیک وې د دې مګته زه قل لمن نو چې حق نه منه تباوشي كانو اللاشت ولشت دواء كوران كنون ما يقول كوران كنون ما يقول <تصفيق> كوران كنون ولشت وان دات اسمان تقوله <تصفيق> فلا يذور الإبية كيف خلقت ويا السماء كيف رفعت والجبال كيف نصبت والأرض كيف بصد الحب حقل وي دا كورت بحثني نبادية دا الدور ويذور ويذور حقل وذي مدل؟ دا اللہ اشتوار ہے دا پیغمبر صدا کال اس نقل تیزا کل نبرا بیا او خبرو کان دا علی سیب قول پیش کان علی سیب وایی لو کان الدین وی رای لکان بات خب اولانی آتا کدین پا اکل وی دا موزس رے مساکے لان جب ایک اولان دے باندی سنگا تی لاندگے سا خلاس رد دے اینی اکل مایی پا خبارا پویی این او اتی خباری کیلی؟ دین پا رای موکوبنا نیزی مکت دانا دی تی <تصفيق> عقل ندخل نشدی او خبارا تی هاری وجب عقل معلومی صار دوارا پر خبار دی مایویلی عقل معلومیی تی غمر اینو فاقس بی اول بول عقل بنیاد کی خواه؟ وز با هاری خباری فارعی اللفت عقل کیتا لازم آتا تعبود دی همانا؟ لک شانتی پا خبارا دان پوی او با با لکستان خبر انها نفوه اکنشی نفوه اگه اگه اخبرتو تیرون او نوران کی و ایدار کتاب احشاشی غلط ته، اوصول <سؤال> غلط ته، نوان غلط ته، غلط ته، شنوخبه غلط ته، او بیا با کواه ایدار کتاب او نجمی بخمولی او کتاب او نوران کی امی ایس شیطیق فاطف زن او داخل <سؤال> اکنشی خبر اگه او رای او رای نید خبر امکوی کچه درسگی اتاقوی قل ورطوئ <التوار> امر ربی بالقسط زمان رق و اینا پا انصاب قیدا دائمی کنی را تجیدی؟ انصاب قسط لکی او العدف او نکمی نزیعت او نکمی ابنیان باس لا الہ ادلاللہ سو کوئی توغیر سو کوئی عادل او زمان رق و اینا پا زمان کرو بالقسط و, و برابر کی و مختون کی بات کوئی مختلف نہ ہو برابر ہے یا ان ذا اللہ <سؤال> کا بذلک ہے ان ذا کل مسجد سوجو طرح ترجمات کی سوجو بہار سجدہ مسجد سجدہ تو ہے لشی وقت سجدہ زرت زمان کا زرت مقام ان ذا مسجد طرح ترجمات کی یا ان ذا کل مت طرح کی اے وقت کل سوجو القاذب ای یا مقامہ فی مسجد اسماعیلہ مقامش و باجو وی چینا پامانده مخکوی باجو وی چینا چی کل موند را جی که اختر مغربی چی موند حدیث دے رجادر بن عبداللہ بخاری وغیران پھر ذلنا علا پتیر شو ممانی بخمس سن تفیزو واجو علاقی عرضو مسجد نطورتو لزمک دمار جماعت تے کتی قیام وعنده کنی در مسجد وعنده کنی در پار امر بیل قسط زمان رب ویناکر بیل قسط واقیمو امرنا قسط چکم اگر که مستر در دا خود داغینا لی تقسطو رب ویناکر بیل سابیل تقسطو ابياک واقیمو عطبو شو دا امر فا امر ودرهو خالص کونکی اللہ اللہ الدین تابداری یا عاجزی دعا کما بھلا اکم تا عبدالسنگشی اللہ تاسو اول پر لکن دکسی و معاجش شئی مدعا با پارے بات کوئی خارن فائدائی خارن وغی فریقن حضا و فریقن حق علیه الصلالہ یو فریق تا اللہ لکن یو فریق مصادرش رب ملحی داولین اممت تغلو شیعاتی نولیہ دیگر دوری شیطانا دوستان سیوا دا اللہ نا تولدهم بطا فی امارو اس بل خبر کئی تقدیر سڑے نمجبور کئی علم سڑے نمجبور کئی دعوالی کم رہاں دی انہم اتخل شریف اتخاص حلت شر مکی اس خبر ما کروی یا غورا تقدیر مطابق دا علم لی تقدیر مطابق دا علم دا علم مطابق تشاهدون معلومات ما أو دي. دي معلومات لا يوجد او دمنا طاقتنا تختل إرادة بانت اگر تدع معلومات راست دي فإن معلومات كم دي فإن الله تعلم دي وذل تم تقتل كي دعين أن علم الله تعالى لا ترفضي ظلم بينهم الظلم اختیارهم وتعلم الشياطين دعين شئ تعالى نقول لهم بإمكانهم بإمكانهم حقا وبيعوين أن علم الله دعين أصل في المعلوم جيبا يريد أن لا علم مريء أو مجبور كل أمينا ويحسبون ديغاني أنه حدود دي دار مندرد. يا بني آدم وضع آدم نسلا خوزوا لكم باخلي خبر عند كل مسم في الجماعت من كمان زلغينهم كالتواققينهم وذل طوي كان أناس من العرابي يتوقنوا البيت حوات حتى إن المطر التوب ليه ويأولانا بتعلقا فتوريق الأسفلية سورا سمجي بيأغسطين دا کسید دخرو پده دما چانده بحبات پده اغیر اَلَّو مَيَبْدُوا بَعَدْهُو کُلُّهُ وَمَا بَدَى مِنْهُو سو کو حیسته جامی تیوالا که مطلق جامین آور دو عجوب شو اکی خیسته شیئن مستیح باب شو ام دوالا پر کئی ریشت خیسته جامی وَا کُنُو و جاییتو اللہ بجر طعام نکوو مگر قوتو وائی اقوال بی نکوار در حج بدوران کی در حج وقت تے مسلمانی منگا در حقیون من اللہ اینا خوری اوسکی خد چھین اوسکی خد روگی خوری ولا تسریتو دا حب نزیعته امکر بی تحریم حالال چه حالال تا حرامو وائی هو المناسبو تا قبول اکوشی نو دا دلتا ابن کسیل کی گوری کہ روح اکر سیلتا لغا گوری گورتبی گوری نکورتبی که اکسو چیانوے ستانوے اکانوے فرو تفصیل جلدی ستام ست کے اگر دی خشتاوے ادلتا پاک سوری رات رشکم اخری ابون آیان تامار فاروقنا ایا کون لبتنا زان ساتای در ذاتی دردکی خیدینا من افتان تاینام سلجسی جسد خرابی سلان آشی مورزو سخت می بیماری پیدا کئی مخصر بن السلط ماندن سلان الرسکر دیر خیلی که درشیدینا ماندن سلط موسلی شریف دسمی جا برستو کن وعالی کمیل قصد اصلح لیل جزر و من السلط او اللہ بد گریا الحبر السمین یو غت عالم لی خصور رب دید اللہ کو اخنی و ان رجل لی احلک حتی, حتی او سلط شہوته حلا دینی سلانی تواکی حد ساچ خوایشات مخی کی قال وسن اسرا داره چې خوړو چې څه نشو کېږي بلې تا شي ما اسنه دغه خوړو عايشې دوی سمې سره دغه شګلې موږ په خېټه کې وایم دې د اختلاف لري په اختلاف د او بې له ده چې د هغله ځکو وي بای دا لري نه خلک دی allegation او ګرابي بو کې ټول ډوره فارق نه مسو دعوت نه شي وا د دا یې اسرا ابن عباس نحواله ورکو دلتا ابن کسیر جونجت ده دس ورس کن ما شیطا و البس ما شیطا خوشی صدی رادوی اگن دا ماخت اکح سلطانی اسراط و نوخیلہ لحج مرزیع تیو بکو محرمات او تکبر ورد بخاری تالیتا اب یاون انسان نبکردی چه اکح شیخوری چه شوقتا کدهشی اگن دی چه شوقتا کدهشی ذکه چه دا انسان سوي چه سوی بيقولوا كايتن يساني علي بن وزين وكتر المسؤوليات الى متفصلش فيه غير قدو المري يقادني وابغاني غير الناجمكري يكونوا ولا يذربوا ضار الشيء كما قراسكاي نصراني الرسول النشي ما يتغير وانك في لغلباسكين سري والماله بيتفط ظهر علاج ظهر دا مرض داغو وقت كل غنين ما عوضته ببل وركاش بسبب ذكريه غير اصاح پیغمبر دې جامسته لپاره تبليغ کوي دې راکمه شي نه کار کو دا د حارس میکله خبره پیغمبر خلاله یحیالا اذا لتم روان پدغه خيته خوراک د مرضو و علاج مرضو مصلبه او بغيغه دا او دتکا هر جسدنا چورکی دا حدیث یه لکه دې ما مبل نه کید بل حدیث کیسه منجوزي دا ریته د بدن حافظه او رجونه و تر واردتي چې نه ده صحیح او لو صحیح چې په او واعتقد ما د لپیغم رغدا در سحادم مالک مسعید تلاب دی دو منصوب لمحمدی خلال نائشہ دننشو پیغم سنتا لیمانی ابیمار روا ویاشی آل ازم و دعوال مادا تغیر گلے در نیاری او مادا چکمنا بیت الازوار مردن و قور دی پاوزو لبدن ما آتاد تعقبه لیکن داری نفس بیار دا حد گئی اللہ دوسنگنی دا حد نزیاتے کون کی و قد كما هي الاصول الحاكمه اخره سكن اخره سكن والاباحه والنهي والخبر جمل خبر ان هؤلاء المستنص خبر ايش او نهي لا تقولوا او امر نو پکشت ز امپورتن کي ته مولاتي بجامي شين تي دي ترسي بجامي برشه تي دي خاصه برشه تي خان بهر اسه هون دي خدا ريغه جاميدي و اغو په گوټو کې خاصو استعمالي دغه وګړي اړنکي که زموږ پرې استرونه اا موږ دې سره وګړو سترګو ته استعمال کړل موږ زموږ مو خلک نه زي مو خلک نه دي دغه څو باندې دغه له خاند باندې نه خان دي خان د باور او هرګه اګولاسه وګوره سپي جامي رون دي دا غه خې د مو یې ته پات مو نو دا شیخ سالینی زکر ننو حاجت با کلاه تطری ترکی دا شطر نیستو درویش سپت باشو کلاه تطری دار دل قط بچی کارای دو تصبیح مرقا خود راج عامل حائنی کوهی دا بری دار ناکار عامل تیدا داو زو ملاسر پیغمبر خدا بکھر یا غستے پیغمبر خدا بوالی یا غستے پیغمبر خدا ببرگ جانی یا غستے لاختر قرار من حبرا چاکو گسلیم دی دې په نمره دې ودی د طالعه کې بس دې دې د مولا د په پلان کې جامي په وروره کې دې بدلته په کینه خلک هي وه هغه د امام په سنت شهیت شګه نن د هغه د خاص کپره کوو جوبه خاص امام د لابرین جامع په فرانسو اشرفي په کوشي کلا چې په ورشګ خیاط وکره په دې کې باندې حرم ابن عباس لذلك حضر التعليد خوال المقابل لها خيشتا جامعي عبوستي زاني كشفوركو بخشتا سوليستور شروط اذا عبدالله ابن عباسا انت خيال الناسي نمشي راضي زالي مانو بجامعك راضي انا او داية مصدر بياواي قروس داية مصدر اللّا داني جو اخموها غنطي ديباز غنطي والحق أن كل ما لم يقوم جلل الله حرمتين حق لا لا شدار كمشي بحرمت دليل داخل اقتحاضينا لا توقف استعماله ما لنکل پیانا هم خیل تکاو نقل شیف اغمبر غلو تو سادر پستے ذرش تذر رو کو قیمت دے ابو حنیف ام سادر پستر آو قیمت سلو سواش رو پر او او اینا اکول ای ماردور تم دکت سی خیخیا غندے خی خی خی خا پوشوی خیخیا جامی غندے کلکت اشباو نویر گوری نوو سایای دا ابو حنیف خالد بے خادر سمتی تا سلاشی گولئے دکت سر تبا نکینے خا ایمانس که کینا اعلام ما غندا ادنام ما غندا جامی چلی زکر خلصنگو دی اک پشتی غندا وکان ابو حنیب وکان محمد قیمتی جانگو سیلگو سیابا نفیستا وی زمان خر جدی وزمان بین زان تخیستا کوما چی بلتا نبوری یا نظرنا الاغیری او تسرقی فقاهاو چی مستحب تجمبل خره اللہ پرمانی زان عمل عادم حبا یراع سر جمتی پا دی زبا ده مې متأسف کیږي شي تو چې هغه پیغمبر وبا و چې کمیس ناب اوس په عجبه ټوټه وی هغه یې حکمت وو فعمال فما راته چې ځالات نورو په بیا کوي هغه نورو جواب وکړه ګانې ورته کوي کړه او ما انكن مال په یو مسلمانين نعم زيارياني دالې پټګړي علماو بس, بس دا چې بس چې کوم شي جائز وي داغه سمه د مکلف او زه مکلف ته دا وایي جاي د غو دي عواغون دا خاص دا آغن با موږ مي عواغون دي با نج س جاي یو د فارا د بل فار دا تفصيل په کیسه د مليار دا او د خانه فار دا, دا او د غری د فار دا او د ټول طاقت په دا تعقدي اله ما کوم د کړه قال دي کې غو لاغان دا, دا, دا کی مګ افتزان دا غو لاغان مار تخویر او او امیانو کی برکی پر مولیانو کی مشورد سی ملاز اپ خیجا میں بلاهم دیخا دے برخانہم جایی نا اون دی دے غیب سلی اید بس لی اون دی اگلی اید بس بی اون دی اوہلے کل ما شیدتا بگیتا یا اللہ بس ما شیدتا او رسو باتاو کل من حر رمزینت اللہ چاہ بند اکرماتی ہو خیلی سرسو بے من کل ملاز ابدے کم پر سرد دے من حر رم بس دا پکې مې د اميان خبره ته اخره خزانه په کوپ قران او عليس مليخه وزان په دا مثالي مرو باسي د مورث په دا برداشته باندې او د امي لپاره آزاد ته دغه چا چي دي کوي په باندې ورور په آزاد ورور باندې كل وختونه من حرمت ولما من تعند حد کو بیرث حرمت الله چې باندې کې د جنات الله نسياب او كل ما دروبو شي اللي خرج العباد ما يصير له باندې کا نه پېدی د لنفعه من النبات كالقطن والكفان والحيوان تولي يا ابوه ها شكرا بشيطان دي بلا من الكفات فالكونا مسترزات محللات ألك هذا شيري وخ مخرا وازن مخرا طيب لا تتشاري وصل لدي الآيات شأصل فمطائم ولابس وكسره ونواتجمولا دي آل إباحة تول دخوارات الشعب الجامعي لا تول حالي نقل مینو خبر و بعدی قل اوہیل زینا منو دادتا بیماندھا بی سرکو فاروان اگرم اجتماع دی او بیاب پی الحائی الدنیا پر ننجا کی یہ لہم بیر اصالتی افر و اپیلا دی فالنوزیدی کلاب اگر اللہ والکفر و انشاء لکن فبی هاو اتبع بلائش کار مدارک میویلوستو نمبر و ایدا کی داد بیران دا کاتران دیولی هذا كافرات الله وارتواعي ذادي المهندر دفار باغونا جوري ولي ولا جوري لا ولا جوري ذكي بطريقه وديده يقول لا رو جوري يقول سركون جوري او خالطا يومد قياما فالداشة حالتك فقط دفار بقیاما قيامتك يواجده دي, دي بلچاسر بخنشت دقس مواجه اقوائتنا دفار دقوام جينبوه قلتوا يا إنما حرم ربي چکم بندی غملی اینما حرم ربی فواحش قبیح فوش گندتا وی چلی گندگی که پا دیگونانگاری که چتوی متزایدن کم خون المعاسی او بیا خاص کنیل فوج ما درنها ما بطل چکم پدھاگا دی او پدھاگا بطفیلی پتر بطفیلی پوشو وال اسم گناهون مطلقا والبعی الظلم بغیر الحق بنا حقا تابعی نحسو که دا قیل احترازی ندی حال موکل دی وان تقولوا ذلك كما معنى من ذي السلطان اتي الله فارس دليل ندير كده وان تقولوا ذابا كده جوكيه بالله ما هذا حديث سنه هذا اياتنا لا قال مش خبر ده زال حديثنا مجرد خبر مجرد روايه ان الله نيه ياتي الى حديث او قران ده زان خبر مكوي الله بس पाप کي ولكل امه اجل ਉਸ ذا خبر شيخ سائب كونسون زماني کوي ده هر چاله لپاره اجل دار اومد تفارا چې د ماشی زارې د فلیمنټر پیدا ځلم که چرشی مه تقدرې خپکو لاستک مستعانا نشي موږ سره